Continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs, recordarem, encara queden uns mesos eh, perquè per es compleixin doncs, aquests 10 anys exactes, però recordarem que el 8 de març del 2010 doncs, segurament, molts de vosaltres ja sabeu de què estic parlant, eh? estem parlant de, de la gran nevada que va haver-hi Catalunya i de les afectacions que això va comportar i des de l'àrea de Medi Ambient doncs, han volgut recordar-ho i ho recordaran. A partir del, a partir del mes de, de febrer faran doncs, una sèrie d'activitats que ara ens comentarà en Marc Heres. Bon dia. Bon dia. El regidor de, de Medi Ambient eh, doncs, ens acompanya avui en aquest matí per comentar eh, aquesta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 Uh, ara desviar una miqueta eh? però no perquè està relacionat amb aquesta emergència climàtica Ara fa bueno, aquest passat de setmanes es tancava uh, aquest, aquest congrés no? uh, al final amb una miqueta um, dir... aigualit amb Aigua sí, una, sí. una miqueta de, de, de, de mal reguls de boca eh? totes les ponències totes les activitats que s'han anat fent durant aquestes dues setmanes a Madrid uh, carai, semblava que podíem uh, tenir una certa esperança però després ja depèn de les decisions on finalment no s'han posat d'acord. Sí, amb aquestes uh, cimeres uh, les expectatives sempre són molt altes i ho, ho han de ser-ho perquè realment fa falta que, que, que hi hagi voluntat de canvi, però llavors a la part final les conclusions i quan s'extreuen totes les compromisos és on te veus que, que les coses realment sembla que no s'ho o que els interessos econòmics encara són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 que ara, com aquestes fases que s'estan fent a la piscina municipal, no? a l'exterior del complex de la piscina, aquest canvi d'aquesta caldera doncs, de casóil per una de biomassa, que ja hi hagi experiències en altres indrets del municipi, com és el, el Torres Junama, i Jonama, crec que també s'està instal·lant un altra al, al Barcelona i el Barcelona i, I en un futur també està en procés en el Museu del Suro... Mm -hmm.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 Uh -huh. uh, bé, marxar-nos una miqueta del tema, també volíem tocar aquest, uh, aprofitant eh, que, que, que tenim aquí i que doncs ara uh, s'atreueu aquestes jornades uh, sobre meteorologia i canvi climàtic a partir del mes de, de febrer uh, explica'ns una miqueta uh, al voltant d'aquestes jornades com es desenvoluparan Les jornades, doncs, com dèiem abans, eh, és aprofitant la l'efemèria dels 10 anys de la nevada, uh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 diguéssim, en l'entorn del, del temes que tractarem són gent coneguda. Uh, la del 14 de març, com que encara no la tinc, per tant, mm. confirmada, no, no, tampoc vull desvalar cap nom, uh, per no posar compromís a ningú, mm -hmm. uh, sí que és una persona de renom mm -hmm. coneguda. Molt bé, doncs ja anirem donant més detalls. Avui, doncs, volem fer aquest recordatori i us ho diguem tant de temps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 dons una adreça de, de correu electrònic fàcil de recordar, eh? I doncs que des de l'àrea de medi ambient esperem reure moltes imatges i també doncs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 sí, clar, la qualitat de poder fa 10 anys no era tan bona no? no sé si demaneu una miqueta en aquest sentit també que, que les fotografies i imatges doncs, siguin d'una certa qualitat perquè no sé si després la, la, les ampliareu perquè l'exposició sigui més no sé, tingui més volum Segons ens arribi el material, farem la tria de les fotografies que seran a l'exposició, llavors intentarem aconseguir aquestes fotografies amb la màxima qualitat possible, si és que ens les envien d'alguna manera que estigui més aviat comprimida o mm. que no pugui ser aprofitable, mirarem d'aconseguir-la amb la màxima qualitat i, si no, també aprofitar i, i ja tindrem eines per poder donar a les fotografies que vulguem destacar i a les que quedin així una miqueta més, eh, diguéssim, que no són tan representatives però que també tenen el seu eh, mèrit de sèrie participants, doncs els podem projectar de manera audiovisual amb algun vídeo, amb algun altre format que no sigui el d'impressió i penjada a l'exposició. Mm -hmm. bé donc eh, ja ho sabeu tots aquells que tingueu algun record de, de, del que va passar donc el març del 2010 el 8 de març del 2010 donc ja ho podeu eh, compartir a través de Nevada 2010@pafrugill.cat en aquesta adreça electrònica per tal doncs, que després aquestes imatges puguin estar en el record de, de tots els palafrugilllencs i palafrullenques i tot aquell eh, persones que visitin doncs, eh, la nostra vila en, aquells, en aquestes dates i que per tant doncs puguin dir hosttres. Doncs mira com va quedar per frigel, no? Perquè potser ara molta gent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 doncs, com de més de pes, no? però també teniu un altre de moment de confirmada i crec que esteu treballant en d'altres uh, activitats. Sí, en tenim un altre de confirmada, però precisament ara no recordo el dia que serà. Mm. És uh, una hora del conte a la biblioteca, sigui per tant destinada al públic més petit de la casa. Ah... Uh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 Muchas gracias. Muchas gracias por atrás.